Zerazke non <coughs> hankal urri nadazku uste Bueno, bintzen jarri Sofan, onagazten tau gizien Gaur got, enboraldia asteratua eta Gezki zan di mi Sofan eta Sofizmunt kontragatxa du Eta ah, hau da ze hitzen di hau Zofa erritien kontrako invento bezala, hortaz hori tratai zen di hau e, Jendie, gorputze ez urren kontrako, ez, hortaz zen ginen, ez? Bai, hausnatxio, bai, hausnatxio, bai, bai. bai, bai. nigu janda natxio garrotik bai. Bariek, eh, ongoat jateo bezala, ezta? Mm -hmm. Nahi honen eulertu ikk vale. bueno, bueno, bota Igenbago programia o? Bai, atzal atzaldeon Atzaldeon Gaur programa berezitzei dut, ez lehen nahizit dati Baizik eta, e, entrevista bat emertziuek, itzatik, e, Ana Abarizketak, txalde Ana? Txalde hon E, hamen baietan zehu hau, e, nire aurrin, e, Mamo Txalde Eta, nire beste aurrin, e, ongorro Inaki, Tzaldeon. seguron Txalde hon e, <coughs> Nola, Zeba, hola txok urruzigoan, eta politia irudutuzigoan, etxie programa bat zuzenin O sea, entrevisté su serie en programa. O sea, es nego raro sonatzipaino, De Roland astute gurutzautebezela, eh, kazetari za idatzia eta hori. Eh, a veces es que danade, es que serda el otro programa kazetari iba guri, karizketik deguna, baina, eh, hala ja. galtzebat. De... eh, komfuixo, eh. Eh, mam, konfusioz aldi sortzen. Al sortze Hau eh. de formato berri bat, alperkexe sortzen unan nigu usteat, Zer dela eta. <laughs> Zer dela eta. Zer dela eta oi. Zatik. Digoz batean jarren. Ah, es, vale. Hue, alperkexek sortzek krati dada, bat, eh? Uh Aha, -huh. vale. Tantzen batean, aspaldik, batxo de la mikrofonoa horri neoteke. Erdoitutteak, batxo de, erdoitutteak. Ni beste mikrofona neote uh -huh. nagoen, baina horri beste gau. Baina, bueno, a ber, jarri zen ortena pixket. Bai, musikik sí, egendu behar. Eh, pixket egendu behar aspaldiko par gaina emakume bat, eh? Hemen zuen bai, artien, no? oh. Joder, asko tan bien baño que yo tan, sanisendia, seme conversa zenbait programa tan, eh, faltan botatzen duela guk geuk, emakumeetan presentzia. Eh, iritzitu ere ba, ba, eh, ba. eh, ah, Bai, bai. Presentzia. Ez ez te go, ez ez beren. Pues que no, porque no programa, amaiaango na, o sea, bai, eta aurretik Iulma, si Bai, baina egun traktak ditu nien e, gai zeak, kandentik Ba, kandentik, zekat, feminismo, emakum, misexu, holago e, gauzet traktak ditu nien Klaro, amen, gaitxan iruz, akil Eta irupotro egiten esan da Bai, baitxe, bagarraza, bagarraza Lahu esan ginen Ah, eh. oh, lau, bi, ah, bai yeah. Eta, karo, holago gauzetan, hostia, amen, agituk, hoxe e, Bertze jo bat, ozea, da bai. Hortan eh, falta mutu izin gineen, BIN bineen joa jotan bai. Mm. Gaur ikusi hau, eh, gaur bai, batzugu hau, eh, papel bat idatxike eh, galderagin, eta, ez, bingoati bintzet, ondartu dana ez urreba. Azkut benetagudek, Ez, esan emberdean ez urreza da. Ezer, jendipetan zinagudan idatxike da, ola. Ozea, ez, oin esaten ina izen au Ezez es momentuku da, eh? Hori, hori, Testigo bat. Testiga bat. Eee... Bueno, hazingo etuk? Hori da. Bueno, ba, gaur... Eh, ...iruarrengo urtieda, ez da? 2002en hasi zineten zuen... ...hankan lurrinekin, lurrinekin... ...eta, oixe, ba... ...ze has modaukezute... ...temporada berri hantako, hori zengo... ...zalelengo alderi, eh? Um, Ze nire ez? Jefi eiz e, Hasi, hazi inoen, bimile eta da... Baina, mairu izan, baina, nintz fechean txartxarra nago Forma bat egin da garbi-garbi urtin-urtin Behan, eraldaketa dauk egin Txarrea, porque hasieran eran kresto noen Baina, nintzien tegin zen, nintzien, nintzien egin egin egin Ezen broma egin E... Zue nio pakarrekazitzen, tekniko bezal laguntza zartu nintzien Mikrofono emantzio den ora eh, tien dana jerarkiaren asuntu da na hori ana uh -huh. eh onela ondu ertziña ja, baina azkenik guztilu hartu zigo zona eta ero ja siran ziñan eh ba jendi entrevistatzen da hola eh ba, lurretan eta hola saio zax eta bat eh hemen da u hon horrenda goia ziurola ogruei ezen echanan arnaltun etortzie eta ola, asku asko gustoga zigo la ta o e, e, trio bat I, zai ez? Bestik... Eh... <laughs> <laughs> eh, beste batzuk handi duk, ez da ni bakarri. Ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Popik behantxokuk gizean batxe, iso urtu oso aguantauzuna, baino eh, bukaeran denbora ipeta zehat, aurten bintzet, eh, besti nespeuta zen, <coughs> azalduko anik, bestela izabatzaba lehinda ziona popintzagoa. Arbola kontuen, ez? Eh? Arbola, muzika behan garaiko historietxek oh, bai, eta... bai, nature bai, baso... Eta bai, edo jente bai, kuratzezean gaina, bean e, are bai, tortzen papela hagin, da antijoinda, jateko gartzezioan bat jean. Plosterar ere beri, poster, eh? Plosterar ere, bai. Behan, portaiso egin zian aurre behurtin, aurten, ba, denbori atatzen bai eta albaldibaik egin zait, dirikitzezio behantzako. Baina, momentuz, e, bihaztin behin egeoaz buzakuen hau, e... Eta hori gortin, aztin behin jenien baina bukaeran eran, ni zaturen itxinan eta nahi joan nuk, bi aztin aztia, eta gero gexon berbaldi ma, ba, hi egun nien biein behar dizela, ikiztango baina etxituk Ia, yeah. da iruko formatu mantendu hi ez ez da, hori... Bai, azmo hori... Er... Irukoti da? Irukoti hori bai <laughs> Uste hori tartin mendika eh, segun Sardine matematzuko entrevistatzeko asmueo gohue hondikenean ka kanpoko lurretan batzuk eingo nitula. Osea tarte badago gugu alde mao. baina urte nola diego, osea bai. ez gero aparte huela zaiena netza beintzen de den matematika izanez i urrungo asti no mendi piazta naalde eta anka eta da nada. E, galdera sorta atzalde pasapoli bat, ez bai, bai, bai, bai, da gero ez etorrezko O ez es, ez es, ezkenei, ez horiek kistominei batean Horregatzen, ostiai, uf, uño ez ez zunei, da gero ez lan baden klaro, Hortan barri baldi maail, ba bueno, topatzen jendie, Hau behintzen nis platzerrati eta Ordun ba pff, Ni bat ema etortzen baldi ma e, godukin, e, ostia, e, imel, zara jampogun zinau eta nina goiak guztua goiak, nik guztua askoi, prepara baina, galdera, galdera sorti, eta guztua. Baina jendien atzete giltze hori... Nik izan gini plazerana aspin barratuko nikin, eh, gugamen zanberazion ondo pasatze dula. Eta hor, eh, gizarten, amendik kanpuko gizarte normali, no jendik? Eeeen... Eh, Esta buena carrera hori. Bo, se, se movida, es beti como mataigo de emoción augendita, suiseten hori, es gendi reasillo típico hiek. Hamen Ze la C de Aldego, Cebatón Junde Itxeño, Sertaco, Talceata. Gureko inclusive en gu, amén, Oto de la campo, uno besteo zer gato tamaño. Mm -hmm. O sea, giritun gausen normal, aséptico, se oietan baino, hemen eh, denbori galtzeno de Aldego Oto oito pasatxala. ni hori ez pimeratu nahiat. One mm -hmm. genialin, es beti. Dana vez beti, esik gusto igual amaten. Baina honek eman iteula, honek eman iteula gusto bat eta joder, eta guztu ganea hola guztetan daola genealin, e, mm. zean. Gauze, programa dira ginen. E, e, Aizialdi estandarrien, baino hamena eta pasatzea. Tarra hunda, jarri tira, ipi handa. Aizalde! <laughs> eh? Bai, hori, hori. Horti, eh. ez? Nuz izin bainertetzi egin. Eh? Ba, bai, bai, bai. bai. Eta hori, jendio animatzeko pixket, eh? Porque garo, hemen irratida montazen da lehen izan deuna bau, zer da behar, hemen, ba, bi prohama. Bi prohama eta uh, lenguen zeinak, komentazuna, bai, beste, fanzinero, azpetiko plazan, fanzininera uh, guztieta azpetiko gaztetxin, zatorra, zatorra... Aizian hori komentazura pixketa azpetiko gaztetxin, jendio, ez tala ikusten bere eurola irratidien da, eztietu, arrotza, hori ez egole irratidea, igual... Ez tala ratide ratiplen... pishkete... aitzea. aitzea. Aitzeaare... Adib, bai piscateli etia etia danare ni dana za onian aitzaire aitzaire aduez bai beste lekutan da neiko resaikendin musika programarrak askotin faltailana gusa ezta la badbeaien programa kon sa programa musikalia programa musikal bauso resaikek antu e presentado kantugarre amar kantugarre ja betede ordu betede eh? da estik badbeatsiok yo laskojin o Taman indirezatzek Eusar vale, izango, eusar dala Erregetoia Maño... eta tigetik diongoan programat Ba, ben, nioztia erregetoia Inberdeula programat erregetoiari buruz Erregetoi Programa antimonarkiko bat erregetoia Joko mm. amerkinez Eta perkela. hartu letra batzuk, eta bizket Aber, aber, ze pasatzea erregetoiarekin Ze eh, pasatzea erregetoiarekin Hor guptinen bat, adibidez grisezei buruz Griseak Griseak iri buruz Griseak iri buruz Habe, baita zuen osoz, eh? Haina griseak eko... Sí. Conseguenti xe que on sin orduno. ni xean conseguenti. O no? sea que quien a un eñian venido horren, festival baten, griseak jotzen señan bestearzun artin eta axegin, claro euskaldunak eta axeke bait arroi horita ondo. Mendza basai oncha, seguro. O sea, martio. Es que sea que lago. Vos te coco. Vos te yas la Punto que ha ojarse no, no. Ah, cantante. Ah, bye. viarren cantante. Es cantante, eh. eh no pues. la viarren, tipi, eh. Tipo de cantante. Ah, tipo de cantante. ¿Ana era de Juheldí? Amanca e Gastana. Vale, e bueno, eh. Bueno, bueno, cariño, no tiene aquí. Mini, mate, vas muy pe. Maita su ni su herri, bate aquí. Mini, mate, bate, sega. Bueno, bota, <risa> yes. Barruko, barruko, si kiñori, bota, yes. Horten, ya le lengo exclusivo y bauca. Erregueto, ya. Bai, gero, pertoten letra, Gartuta. Gashe gurasate behuek. Aurre guztian izango nian. A, ah, bai jo, bai jo, astu baño le nuo. E, telefono eziok, eziok, eh, telefonoa esio, ben? Ikusten utzemendra. Gasio. Eh? Esa nuia. 661 227683. 661 227683. Batematek todinaldimau, aldetzea, zoze anai. Kontzoguri o casetajei. Bai, e, bean haidu nauia. Ni ustea merecidula, WhatsAppeko perfileko erratzatu ikustearen bagarrik agendan sartzea. hori horrek. Ni Mi helena? Ah, nahi jenetan? No, des, numeru... Ide... Jre... Ah, ah bahai, bahai. Bueno, justa mesiula, Eta, izan, bai... Baina, bai... Zimaz... Eta... Ezke, ez lagunako zit, eh, lai uste... E... Aurrik gaur urti diriki nien jantzea bat... E... Eh, korreo bat... Ba horrak gai, gai diferentzi botatzeko, ba gu nahi... Nahi zunak, ba... gai horiek jorreko genuen zela, o... Gugu manezko guri, klaro... Ba, etxongo genuen zela... Eta ezuan gai bat egon hola... Haino gero, jen dagozti, ane, bazozka parea gai zateko zoi... Ba hori ahondienan nirikitea zerela zera dori, o? Oh? Bai, bai, bai, bai... Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai... Naik bau, whatsapp-ea behaldu... 6 x 25 x urte honetan eurzena zehna baten... Bai, guztua ah. itzen, oi, hau, segura mentea? Ho? Bai... Segura mentea... Eta matematea behak etortzina, limauk, aixera presentatzea, ere? Bai, bai... Iriki, irikitea nato... Bai, bai, bai, bai, bai... Gari guztetza, irikitea <laughs> <laughs> Zer, bia erren galderia. Zer, horrena. Zer, es que, lartan baladera azke. Bufa, bazi egiru lagu. Zer, lartu dutxilea. Zer, dauket, eh, guztokoziten jakite, hankak lurrin nola, ideien nola sortu mm. zaren? Ba, ah, e, izena, e, izena, indiket, izena na. Ez, da, pixketi yeah, yeah. bat eta pixket, ez daki bizo nahi izen zen. Zeur... Iratixe, oza no, programi eginao? Programi eginao, gero egitenan nola etorri zadan da, pixketa zera ozek. Eta, pentsatzetiken etxea, ze bide daon o... Se bai, ehm... Kontu dizinunan... Raizu edaren, gine nena raizu edaren. Gine nena sozeen, baino... Bai, Zostian berdea Ni zeatitzen berdea... Ni zo lepo bai, interesatzen ziteena... Ba, justu horretxatik, pentsanian bai... Eroserratik, goiak... Bagoel gaur gozbat, biherbeste gozbat, hola baino, gero personaliai asko galtzen bezala, ta az iranuan, eskubeltza. Dizena, baino, gero azarra entzinten antipoat. Zer? Okay. Hori <laughs> <orde> hartu tezuan. Behan, pseudonimo, frikis egin. Baina, gutxu gara da. Eta gero, laxio zestiak, probami, ze izin jarruzoa, zen gozua, zein beti, aiz, mori, beti, burun, egiztu, aizepiliin, nire beti egan, Ostia, hori ama hori da, zera da. E la ostia, hankal urrin, zantzinen lagun batek. Eta nahi da. Ostia, hori hori edo da. Zera izan dena. Na, hankal urrin, harri nintzenan. justu ez ginena, ozia ez nintzena, hori zala Hankal urrin da beren pertsonat. Horti, horti. Hor zondo, hor zondo. Takiro, lehlengo justu eza joena. Eh. Ostia, hana, edo elkarrezketa gara gara jo, Jaiteko. Gero lehlengo sasueon, justu izen nuela 2000 eta mairuguko 20, 20, 20, urri zen, hmm. oien bi urte izen nuela. Hor, bueno, soinuara sobatzuk tarteko eta ola, bisketez ba, zertzan, zerruan hankak lurrin iretzako, eta <laughs> <gül> <Bakoit, gül> ez ategoan testualki. Bakoitzea. Eus ba? <gül> Bakoitzea behantokisen neotie, ez flipatzea, egan asko ez egie mentalki bat, ez e? eta amets goxo eta egisetan ez eroitzio ez zibiltzea. Uzti... Bueno... <risa> Iguala pensatzen segitzek o...? Ez es que txainat... Gorre gisen... Neu no urzei, nena nola? No. <laughs> <laughs> ikusten, ez? Neu arrez hazi dira, dig? Neu arrez hazi dira dig? Neu arrez hazi dira, flipatzen... Osa, nijartzen dira nire iazten Eta er hori letu dien... Osteo zan diaba, nio? Hori hori ditzen... Yeah. Txainat... Neu no zer pensatzen dira gauze asko atik. Eta bai, bai hori betatzen egin. Eta bai, bai hori betatzen egin. Eta bai, bai hori betatzen egin. Onda irutatzen Bai, bai. Susana, da erantzen egin. Bai, bai, si, si. Vale. Gero handiken bi astea hola, en... lehenko aldizetorrean no... hona inakizegurola augurua. Bi bueno, aste, eh? Zaitu, bai, eh? Aina bueno, azkar, ACome... eh? Linka... Ez es que... Eta dero problemaena, hau ilitxaz, ah, isotze gota usteat, Oh, azira, azira, azira, azira, azira, de, azira, azira Nizakia, egorukin azira Ihe betin ez gitzela tokau Nik iriez nenez hau txen ah, bai. Eta pasatioan eh, gaxotasune ematzuk eh, Eta beste azutu agenda azuntumatzuk eh, Ihe betin eh, azigen nela deno Programai gulaen kolaboratzen Baina kukiz ginen Ezen egon Eze, nenez hau txen bai Hau hilera bai. eta amen Ajunan eh, behan eh, esan nageen Eta aurre lan ina baina Gustu fayatzenian i iatoranetan. I Jimbe ah, y Tortizdan sazota. Momentu tu depende, es la Mamoronrola de zureta escuela, ¿vez? No la tipo resistiendo. Bai, espia sin tsana, tsantsa. Es tsantsa ni. Eso es eso. Uno ve aquí, por qué No, no. La le lengo le xa hortan azaldeitzean in explicatzean bisketirete hori xe kontzertun inguruke eta eh? hola O sea, de la motivación ni senola ya y la ciudad de Sitar. Bai, concierto me sabes elata, o sea. Ah, es, va ba, bueno, eh, ba, bu reafirma Historia hortan eh, bai, una nun, baño, bueno, está ya concierto tasite bucado lado ti, hortan era hortan. Baina bazpalditiken janazka, nitzien da, ziren interesat, interesatzen. En... Espektakulo, asuntori, Espect... kultura popularri, nolazan, zunan eh, es, izaten, a ber, uste nienat, zorrean aristokrazian histori badala, Kontzertu kontesien aristokraziek dan egisilikit haitzen da hotia. Oin... Epske e, e, moitzi hauken, nola, vuh, vuh, hankio, vuh, vuh, vuh, baina... Ia hoan, argititzen dute bat ematei behire eta hortan. Punto. Uzti nienat hori, errimailan ez da la segulaula izan, Eondala se ose musike dantzan itegote bestela ondala ba hartuertenin da zeratu dieu ah bisketaitu ta bisketa konversazio ta bisket surutein da bisket ligaut ta bisket eusar e, e, eta hori bihurtzenin kontzertu, baina hitz hori be hori ez nola hartzeunez, ez musika pop eh, historia honek konzertu hitze ba ber lengoze hori zo konzertu da tonpre deola tan bai rol da mensaje serios perga arriba irutsai zi, existentzia da ondasplikaitan baina utzora bera hori Eh, gero batzuten ere itzera ni mesetan, eh? Ba ba, ba, eh? eh? Ba, vale. oh, batzuten. Okay. Oh, ba, bueno, gero gustaitzak jaun hartzea. Eh? Gero batzuten, betire betira, az? Zaizak. Ba, zati ba, ba ondoyese, guai, hemen atietan dut. Ba, Bai, zapatuen konzertu Konzertu este. Hori. Gero zagoio. Gero bai. gero, bueno, Ordundiken zaxo dexente indi jotzute batea, eta, bueno, pixket, en... evoluzio ez egu kantzeman aldeuzten bat jerek rati zen ez, bai, iruroia goxugo goxu zentitzatzen. Ja, ja, yeah, ja, o... yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Goezizoik bat dut. Bai, bai, kristona, bai bai bai, bai. Bai, bai, bai, bai, bai, garbi, bai. Ezo so, zenin nahitzean hori, gero... Baterola alda nazien eh o asko aldatze alda no Es men conversation nak ante ni mostuteko no teira claro. garbi garbi garbi zeok es Badiamen a ber sio ofin eta onin artien oso koska txikile zeok eh bai hori bai Oso txikile zeok Amer gauzatu ezintu gauzatu ezintu examen bueno coscarva carnadas en zan, ese bai. A ver bromaia baño es oso koska txikile zeok hemen ofa eta onan arte eske que, a ber, Programa en cortau inalia incisoad. Es. Bai zertan. Es. Tartea Tratarte adartzia irimoztuiez. Bai, venga, se bota. Vai, eh, adibidez, divides leno asíeran, es asía junbait llen. Programa mm -hmm. es ondela. Eh, ani dia mm -hmm. ja sinoun sertan eh nola izan da osnitzea ser, nola konbertzun hori, es. Mm -hmm. Justu hori gero se susenen esaten hainitzela, sentzaixuna, oni ez sanestia pasertela. Yeah. Ordun, askotan hori galtzi hau, es? Esan hainia mamorro, es? Buken incisoad. Eh ni er, of, ofata onan arte 5 kg dala, se amen cortau autorreprimio hostia de Sanver. Buf, año conversa uki, dejo erdi repetiu. Ori hori sa tenian bai, ori bai. Ah, Orde er, erdi repetiu te güeña pizketza el, ze. <laughs> Pues, pues, bueno, esa nena no no una de... A ver, a ver, a ver, a ver, a libre? ¿Vas a ser libertad de malla? ¿Vas a ser, se, se, se, ah, oiga, se, se, oiga. se, se, se maten a la libertad y da, da usted de gente que Está, bueno... La nena, digo, es esa verde, verde y no lo maten, ¿verdad? Esa merda no calcate, ojía... No lo maten la un, sin más... Ahora me dice la mañana del disertator. O sea, te lleva a iras Garribezela, ¿es? A Cerbezela. Garribezela en libertad de Nazaresca la, ¿verdad? Vale. Claro, imagínate. O sea, a ver, verdad. Pues piden la Nela one, ¿eh? Boxpie. El Gonze. Funflour iré, sea que yo San Juan Flau y Karina ahí en programa. Va a estar Juan Flautista y Karina Oh, vai, nah, Eta, bueno, nik atergorea basema Batemateka arriberkua Errati libo eskematan Ez hai pasau <tos> Ez hai pasau, hori ya Hori ya, en fin, desagarra Es Eeeen Eitu aldat desagarra hori Ezo hori porra Eeeen eh, Eze tenetzen Bai, oso libraiz Libertad la, de Madian, a, a ver Hau irrati libra de Gordun Ba, ezin diguet horri Eze gaseñek O ezin digu ino yeah. bezan Barde bezala pertsona te launa Babai Hortan, eh, ni guztia pixket A ber, etxagenet eh, Nolazan Klabe e, batzu basa duena, Inun idatzi testa duena bezala, ez eh? ba, A ber, amen, feminismo batik, da neti ondo Jardu hemen amen, amen, amen, bueno, a ber Kozuek, kozatzu, pedo, beste, bezatzu, ez, da igual, ez da giz eh? O, a ber, zeta kozuek, horretz ez da Bai, egoi pastillana Mehiz gina, normalana Erten txian gaixeget, amen, bertan Diskusio fuertea da honan ba, Di persona da honan, gure arti Ni momentuatzen separatzea Eh, droga legalak eh, zirela meri yo. Ba diskutitu ginean eta hor diskutitu ditu. Horantzan eta... bada es bizkete ostiai. Ba ez gala baite eh, SEA, eh dana alkalinizatzen hastegotan ezela publiko. Dana batean da hemen, hemen pentsatzen eta la komunillo bat eta bueno, eta bueno, de malla adibidez, ba hemen matematika ziak seinek ba, bere esperientzia kontasian Drogakin, da heroineakin, eta bar, eta gero aldiberin, baite pastila legal, psiko, bueno, medikazio psikiatrikukin. Eta ez unan errexa izen, e, naiz de, haitzen nahi unak e, pentsau errexa zela, behar ez unan errexa izen, bera, ziren, gehiago, behotzeiz, gehiago, ja. E, Muturra bitze joen da, ja, hau zezaten. E, Baina... <laughs> Inspirat jau, eh? Inspirat gu. Eta, bueno, nik, izinat imaginatzen hori, amendik enpoa, ni hola gauzeak eh, kontatzen, no? Baina, ordu, nadibidez, aso hori bukauta gero, ofea, mikon mendauta gero, ondo geldi ditzean, oa zan nahi eto. Zagolako zaxuketa gero. Baina, pixketu antena, no esango dukena, eta gero... Gero usteaz esan ditut, ola? Ez. Ez. Ba, gozien minimo bat, ola. Ez, ez, ez. Ni, duel, geixo hori anio, geixo ezango nienat, duel, amen, sortzean, Momentu hori ez, oso intenzu edo da oso Segur irretesen gatxea edo da Kostienta edo irretesen gaudela Baina hor sakonetako edo Bagoitze bean sakonetako edo askotan Da i Bukatzen programi eta sei. Oste beste haitgego edo matei Horia askotan entzinti nio Eta hori mamu izende beti horren ze haik Teorikoik gaudela Baina hori joan berdea, osea Arun batzutan hau bueno. falsa joan izin edo da Ees ba, hau Bixkenaka, au izin berrin puf hori ez entendi gu Horreizun Nik seri zinaldekoek batzuetan hementze zein sentida da. Lave. Rosa isukoren genula bat eta eta gero beste bat. Eta beste bat ere eta gaur beste egun bat da eta beste ordu bete. Ori hemen <laughs> oso bukasena askotan berore bero inden pool. Ozin sartu, ozin sartu dano eta egula arrankatzi kostaul leengo ordu hori ja ja dero sin no. Bos minutua azkenengo posible. Interruptus sensa se yo. Au da kortiken ez ana ideak. Es que lució güey, la verdad por. Aztegatu otsa, o sea, aztimbe juntatza jo, biaztimbeñan. O ots aztegatu, balanetik eta nada, o ba. Ba, o sea, ba, la realidad entorcha yeah. esquinina, ba, esa yeah, or juntatza jo, yeah. norduerte leno, orjate juntatza jo, maja, ba, Ez hitzitego eh, programa seit, se merda, va, sigue Ba, ba menga chode Eta Ur de su conciencia iba ya, alimentatzo, es, ba raisu nago ta. Ti porta. I pa toca güi bai. Ja. Ordu bete bukau da ordu oso guztua itzak jen Da ire, ja, irratiko den puri bukau ziku ba, Proletxai da jo, da segi Da urren gazti niso erba, urren gazti o... o beste da ja, zer Gero, askotan batxe, aurre gu urtin ez, ba, ostia Aztontan ez zindia hori, ostia, zini Orduan proletxatu duuel ez, ba, aurre grabau hori, botatzeko Baina ez da nion sekulein Ezan bai baina baina ez Orten gu ni guel ez da Orten gu ni guel, orten gu ni guel Eze, klaro, guel gaiba ez O sea, ni oli. Gai bat ekartzen hau eta gai bat duelta seitu mugatze ziur. Hmm. Porque improvisatzen, hatu, improvisatzen. Momentum, nahi jau nahi Dabu, da jatu, mai Momentun, age junetan asuntua. ¿Dónde tiene mate? ¿Dónde está? Hostia. Na buka inenda, ber muzik hartzen hau da. I da. I ber beste gai bat, o sea, gai horrea más da en beste. Hostia, hmm. hor tiertatsi he visto a Darpile de vueltosa bati, da gero beste hori galdu jinao ta hostia ni ho izaten eia, da. ¿Coerencia tema tiene eso no? Yo por mí. Hor dun Ya, egon nuan hor bat momentu bat otamar minutuko zaxutxetiken ordueteko ja pasauzin etena, ez da? Bai, bai, bai, bai, ez que, klaro, aziran, ez, gut, bai, bai ez, aziran Lelengo urtini, aziran, pasatzen hasiera azira kantu jarri, buka era hau kantu jarri Ertisen beste kantoa jartza diman eman, bai. 2 minutu orretea, 2 minutu ondoren Bai, bai, ez que ez gai ginean, nola jongo zan, errexe hmm. paspare ordu erdien, azitxen lan, luzo erbali ma Ez ez ziti gintza orduetet horreak ezkipatzen hor. orduete. ostia ni Zer nire usteat benio pasantzatela gero orduetea erdi haileu Oza larri se benio txase porra matanua baina larri larri haileu, ez? Ba bai? Ha <laughs> <laughs> <gül> <gül> ja, ja, eh, <gül> Hue tío. Eta egin bitu. Egin bitu. Amen, eh? Zentra, eh? Zain prezitua. Zezan berdu. Zezan berdu honet. Aula, eh? Bai. Ez, ni bai uketela batzutan, iguel ez da mutu, baino, bai guel konsiente izan, ahi ezele gitzibat emateko guel, idea asko, gexo jantzik eguzto emango unana, baino, iritxe emateko orduzit horren, dauken informazio dauken, gai batzun ingorun, bai diz, bat medizina, beste batzuk da ez tauken xosten bat informautio ez yeah. zeitz letut etorri ez zaki yeah. unan konversatxo noletorri una goza ma tabernan pasatzen bezala ez zaku tabernan iruro junto antzago konversatxo manik ze diferentzi da do... neki moia kalderia ze diferentzi do... taberna batin giro normal batin dugu iruro gamen ez teo usted... igualitza iten bai bai? ez o sea, teo este, gilis egin zera justu uste nien bestitzen berbala ez difenditza jeo ni usteat hemen amen... e ordena uo ezela A mí er, eh sí. está o, o o lo o nun eta exe loiola mucho oh, hoy ay... viene chan yo que uso de ir dogotie o loiola genteorneote es loiola lo una en... cosa chuso diferente dicen no ni gentee beire telecheje ni han peste pánico esténico de ya yeah. ya yeah. se gente asko... lo digo no es, es loiola normal <laughs> lo <yu> la no <laughs> lo <yu> la <laughs> estaba que o playa güsale le polercheo Gua txeduen, iao hor realidadin eta denba oh, den ba pasabezela, beste, ez den tentzillo tonu iguala, den, mm, ya, ba, ze, beste bat, ba, ze, a, ah, hori, beste, mm, amen, den hola, zoze, aktibao ezela hiten. Da, e, vuh, ondo eiz. Ufu, zoze, aktiba hiten hola, ez den jarrera gorputze dana hola, bu, te. Horta, oh, horda eta gauzik etorri ditun. eta orduete beteletxe gen. Eta erantien ez da, oh, la, mm. izateatzea eta hau pintzatzea eta irizea eta on, on, ez. Esa, ez da, apartet. Eh. Bruna, amen, right. artea iten, ola, jarrera baden, jasotzeko be, etor, datorrena eta botatzeko, ze hori, hartu te bota. Da, egon jendia itzen ari dala, kore, batkere idea honak botatzeko, es? pixet buru hola jartzen bat ere ez es? tala eho yeah. zerrezen dakitxo baizik eta idea hori ondo jasotan guan lehena Hemen alena, batzuta izan deni eho zerrezen dakitxo Osea, eho zerrezen dakitxoko bat zuhugitxeu Bai, zuhugitxeu Baina, ere izan dena ere Izan, eta beran onena ematea bezala Hombre, bai, beresz, jendea itentsion da, oso interesante die teoria. Bai, se oso in... in... es baño, oso interesante. Bai. baño. Ahí es organizan de Arira, lotugoninan, gertuko pertsona etortzean ire eske bezela, hostia, o pasau site tía. Un semverde anida. Ahí ordun de repente ao, oso receptive itentses ateun, ba, benetan, hostia, ire launtzi berdi da i y... Oinarte, ire bizitzen egukito, esperentzi zein, danitzea ze bolaein, da hori onena eskaintzeko ezera, ez? Ba, ia holago oso atento, sesatun behak, eta aia goz bat, ba onena, beha irela onentzako, ez? Da nire usteak gutxorea eramen antzeko nivelin pasatzeala. Ia-iaiz haitzen besti sesatun, 100%, pero gero horrena ondoren feedback bat ema erdizion. Eta gainare, o sea, eure ustez ondo, De vuelta El que no es poeta es hijo poeta, el que no es poeta es hijo poeta. Bai, me tire detalles, aceite un o chorrada, beti beti son eso. Sí, igual compras y yo no estáis mañana Vaiguitos, vaiguitos o nada sea. no, O no, compras Ustedes, usted de, usted de, usted le te llavor La de un arte o Fabio Hurtán Es que no, ahora tú y te nago, Pate Ahí Tú vas a Sura, Sura en disco, ¿ustedes te lepo? ¿Serte? Estruble Estruble Estruble En dichic, haz que ni bozano va a estar en disco Bozano va a rollo También veréis, rockea vuelta, betimbo, ganda O Tipo, orta Eta, atadí ¿Se han Chillar de min liburu uno, el de Tudela de Negulkaria es kontuan oñarrituta, eh, sai indieke marka el liburu ezela urtarotan partidu ta urtarotan, amai ke urtaro. Es, es ditu iru udaberriku, ah. bi udeakuk, hiru da hiru hila. Hola, che matu batigo naia. hala hostia eh sura pasada usted qué esto alto no sei zerta eta chan ¿A sabes caseta que también es? bai eh bueno teléfono de ah, mano usted el berrice vas para 661 BB7 682 hola es bai Nier. es que hola esanda es bai te más que vi urte gaizki zaten hoyte ya ni usted at, eh aituia naturals Na, Demolibase gau, esan berriz. Seix-seix bat, bi-bi-zazpi, seix-zortzi iru. Zer? Bale. Hori! Well, Berkau, bur... eh? Berkau, <inaudible> bueno, eh? Berkau, <şey> eh? Berkau, eh? Berkau, eh? Berkau, eh? Berkau, eh? Berkau, eh? Ah, oh gore, oh gore, oh gore, oh gore, oh uste Iñaki segura lanza da la galdería Ah, vai, oh gore, oh gore Ya, baki zute ya cerda torren, etxan Iñaki segura lanza, yemate zide pilgurre Ontxe, utzigo xo, bebean ahi duna explicatze Comentue, oso se asaltze gualdimao O oso se zatine gualdimao batea eo te hori Nervioso A ver, se cañan sorda Bueno, momento ontan hipitokiten Momentu hontain ez baiamdi biru miniatura eni garpischada es es ez, es ez, es es, <laughs> es es es es es es es es es Ixkenaga, Ixkenaka, ori hurrela. Hori lehengun, ez hori lehengun inginenan. Ez kez ah. lehengun Lengu. hori inginenan. Ez kez, bera mi parte izanuan, eh, jarri euskodik ratiako zea, be eta, eta benne nahi hitzaiten gantzak komentatzen, gainetik komentatzen. Oze, sea, au, ez kez, surrealistu. Ez japon surrealista ba izi, eta... Baina ez dakinein esplikazio. Ba, bueno, haini momentotan, edo, bitokiten hitzaiten dialin no, internetin otan alagun, hemen benetago direttuen, Eta Euskadi Irratia izeneko emisora Zabatín, libre el eh, teatro. En Institutional Batín no. o nola, bai, ofizial batin, hainan falso diretun, ose, on, ditun, eh, liste, o sea, haiko itun el isteba, amid pare mintutele antena botatzen atsaldu irutan gradutegue. Ordun ba bitogiten. Eta zeintzan galderia? Eh? Oxe, ba. Nola ba, da makiten bai, ba, Bai. Ari. Bipartismo, orio. Eh? Bipartismoa. Eh? <laughs> o, o, Nolata... bueno, ba, o, o, o no la tan junda, Bueno, ni amen, baldima, no, ni hemen Baldimana, ni hemen Baldimana ni pentsatzen dela hau, gurese orian ni Eskadia da honitzela goz baturtin. Ni bazerat, zatia no men, eh? Zatik. Ni zania aldatortzo. Bai, baina zati ah. zani ganei. Eh? Ah, ba, ni... ba que ya lago zerbait dendena hola, o ez. Bai, bai, bai. Horri bai. alde atetik eta gero niametsago aparte, eh? Zametx. Niamets batabauan irein saitea. Eh, Azpadia, irin irin yanen Ao pasau ana eh, glualen na chauan glualdek. Kistona empresa puta se eh? mía. Bai glual, bai no chalao, la nin, barote seiat. Bai. Kiston bai. guchi Bai, bai. Eh, zeusambarana onian, bai. vaya. Eta, bueno, eh bai, eh ezputa hori atzuk. O sea, bai. Eh, an ez? Eh, da, de repente Euskadi erratia, tipo ez? Ba, zey, adibide pilligin, it's es vacinónimo ba, de poibilzen datzi hasi, hostia. Erro, buka era goraiz txiala, askotiarra zo, aspetiar zo testeinde, o sinde, o sinde oda. E, asteroides, asteroides, y sindeori, o sea, askoiar bat dizeli regina, claro, nire inguru izarraisua. Claro, no estoy dicho regu, o la esquera te antipo dizellan. Eta vero contru un chan itxala, o ni eso. Erosotu txenda, ne. O sea, i Daniel se autoayuda en tener bruu sinde i ni ratijenotia. Ah, hor ratigan, eso han bestelako. Ese cariño Babe, zi, zi. En jaztabu gehiat. Bai, bueno, hor ratitek. Euskai erraten etxeten ulako, eh, bimleta sortzitik, eh, bost urte horri zenitunen, eta bera azkeneko laurtitan ez, eta oin berriz, kasualidadi, ba, berriz otzen dibela. Euskai eta aztebet eman izan pentsatzeko, eta azken nire zen den, bai ez, hone permisuz gaute gehiat, hone permisu man txinean, eta oin, ba, gertatzeana den ba, oisenik gaur, ba, bitokiten bi ratiten naola, ozera, ona izela batin, doin besti naola eta, bueno, ba, difentitun, ba, difentitun eh, hau den, bose bat, eh, pff, nola zen, librio, freskuo, hori du epe, eh? E, iruren arteko histori bat, e, aurutik gengutsi pentsaute, bihiru gauze pentsaute konfaltiute bun, abertzea artetzen, e, iruren artin hori, inletxeken, bagarri junde, e, marri neto orduela ordena. Baina, iruren artin hau den gauze bat, e, hitzaiteko eri formalismo e, oso gutxio batez, ez dienio bat, uniten, klaro, ez dienio, ez dienio, ertetik unbezela, Eta lehen esan detena, libertzeakin, eh, autorre presidio muga ba, gutxikin, gutxikin, gutxikin bai mundu normalakiko eta bai incluso len ezando bezala, iratiz librin mundu ustezko ofizial hortan ba gutxora era pu pensar bueno, de volata volata volata bueno agoratzenak garai batin ba jode punkien istorie bueno punkie ta militarak eta nola compara ginuzen hemen ez tamen kategorista lasa tikin porque punkie agarra dano ni ez noando bueno bueno or pixe cuestiones eta ba, euskadi radio zer da bueno beste auze bat ni han bakarrik, amarrin ditu ordu laur dena, prepaute bat, hileda nahi datzite, bueno, erdi datzite, euskara batun, formal zea bat eta, bueno, zailatzen naun han, ofizialtasun horren barrun, ba, pixket mugatan ibiltzen, pixket mugatan ibiltzen, ofizialtasun horren mugatan, hau bai, hau, zan alike, ez, nia, ba, harri maen gona, pishketa, batzuten pasautin, pun, pun, pun, pun, e, bai, e, <coughs> Limiti zindit joen bakik? O eure ustez dakik limiti zindit joen? O marka egei beha, zinditzen honetik honetik honetik honetik honetik honetik honetik zinditzen? Hau, ez toke joaldi da. Ez, ez toke joaldi ez? Beak egitea ez te un momentu nabertu... Bebatu den peta izan, anein konta joako zilegita, ez? Hor du, igual limiti ez da, ez? Ez, ez txok, arbi... Nola dolaak, ilimiti egoela. Ez, ez txok, baina... Gual etxok limitei? Hane? Dura, alaiz? Igual ez da ola limiteik? G Baina, igezin de jarri oso, oso, oso puzkatzale, zeba, mm, e, oso, so, ozea jartzen baldi maiz, ez dira nola san? Ez dira, eh, baina kultura jankixen, ee... South Park dibujituk, horten ja esan dibe, azkeneko hiru temporadata, ez ez ez? Grazia dira, kaltzelatzean, ez Orduan, ez teuela be... nahi laga, jan egiteko barbaria barbari asko soltatetxe, eta guztiz politikamente inkorrektu dugu baino, sorprendentemente, emezazpi garen temporade izizteik. Ez aribe, gu ez teua nahi laga, gu kantzelatzi nahi deo, matematek gu prohibitzi nahi deo, eta izan txaban eskalada batingo ingo zebela. E... Bai, ezke hori, orduan igor kataloa haute bezala hau. ah, bueno, oin hau etorriko ituk, eta ja, jakineko, ah, kristona gota hau txea, ah, <laughs> kristona esan etxea, eta ja, asimila haute Da nire geniko papel hori, eh? Asimileute bezeazio, ointorio South Park eta ah, ointorio ah, Kristona bitio, cirko muda belditzek. Orduan horratidek eh, historieta, nianazten maldima nahi, Kristona desaten, uu, uh, uu, uh, uh. a, ah, ya, cirko bezeela belditzek, egon nahi. Cirko muda belditzek, <risa> ezek ustea, bota horrako <risa> egela. Cirko muda belditzek, da ah, ointorio Kristona osa batxikita, ah, bale, jihit, egnostik azu egiten. Ordun hobeek enezat, efektibo odek, tiponek, galien ere taktik izpleo edat. Oreo, hori, digo raros. Batuten Imaverde serie 8, tipo ne controlatzik eta SADek eta hau Zerdan zer eh, dan, bueno, eh, Oze, da sose, da sose, ta gero seridade.rimatiota aprobetzatzek, baina claro, hau tipo bere serie uo, bag bagiela itsaiten, da fis lolo, tia serdalata. Aprovechautek, ra, Hori zaharraik. Zaharraik. Hori zaharraik. Hori zaharraik. Hori eh, zaharraik. Eh? Hori zaharraik. eta hori bota zer rabat eta hostia efektibodek. Dait. Bestela zirkudek. Dai. Eta hamen ez, porque hamen hauztek, zirkua hauztek, e... bueno, zirkua ez, hau dutek jek alegu honat traslaute o beste jarrera batekin baino. Baitzau txilogin. Hordun, limitik behak, behaxek, eh, ez ditu euskai ra, ratibuk, ordun, limiti ez? Limitik normaltasun baten... Enkajatzeko cajhago eraigego boru. Bai, claro, morun, claro, bai, bai. No la ves, bai, bai, bai. Ahora bai, punki, bueno, punki este gitza, baina quiston, hola puska, zagliarte rengi, circo, eh, de Japón, igotiaiz biarre honin. Tanita banak, baina alare seridad de mantentzea, Eta ordun. Tak, bota. O sea, batzuta, oh, ostia, hori, hori, hori, hori, bai, zasendi. Ori, oh, oh, oh. pisketola, urtea Ondo. Ono, Ir el Euskadi código gastea gustad más de show. Claro, ya digo, sí. Hostiusi. Claro, sí, digo, sí. A ti, ah, va, bai, bai, va, crucíate, va. Así cruzate, yo corro en está. Va, bai, anchezada, eh, es que era ti, es que digastea. Este, intocable, ensala, sentid señor, meshe. ¿Intocable? Joli Bella de orgullo, eh? Yo voy junto contigo. Que bueno flipaite, con eh, la puta hinchita de Matedi Rusela, Oscarreta. Hola, eh, gauce, va. Tillo, esta eh. eh, nais, espero, eh? Hola. Bueno, haurean jendeazko, eta figurinazko, eta ardunan, zeu zei, zela, demostrarkoen, da, pixket, txuri, ba, va, vamos. Baina va, hori izan bai ez, aurregun ezan ginean programan, baina hori, erdera beltza ez? Ah, erdera beltza, ba, bueno, erderina degan, bueno, Josefina, da, Josefina. Kokaina, <risa> kokaina. Kokaina, da, oie, ba, oie, ja. ni uste ya batek estatus bat hartzen inda ya erderazla zeitzetan. Ba, nio, ba, tío, ba, ba. Google eh? Baina jende honek hola, oh, ja giro hartan, donostialdeko giro hartan da jartza izienin, nire nire ni igual, bani erderaz da parkula hartzate. Horre zaxo bateako emateik, eh, gai horre. Hori... Amengo zailue, eo angue. Emengo. Eh? Angue, ja izan oge, hor bai, bai ostia, hau izate maldi eh? que... Hori bai zuma liminte bat, Hori bai, ostia. Hori ratitxe peajan. Baina basaude moruek, alare basaude moruek. Zateko pixket adornaute eta pixket komparazioza bat zuen, pun, tak. Adibidez. Basaude moruek. Baina guta angu, eh? No, una... Eh? Angure baiet. Baile, baile. Morue basode, baño, igual moruek basaude, baina higuel moruek basaude. Kostan. Baina, kostan, baina... <risa> <risa> <risa> ostia, hori entzitek? Eh, kostan. I, zindek, izindek esan, Joseina etxerria erdera beltzin eh, itzekei es porque qué litzais tipo ina pensatesa la te te serun yo digo al bestera vaya y xaten ondoren dana dulje bisu meño ori cinco buenas mezlares atea derechos de de autor o autor o sea cosira o les que Joseina Herrera baño derechos de autor digo chivo eso derechos marca registrada Joseina Herrera y cinco ves o sea estoy ya legal Baina de, ara el folleto sí. Bai. O sea, Baño hoyesordi, o sea, eh. Oin gause galden dituen, eh, bizileng. Ire, ire esa ikusi usteditze, eh. Ire perfileo, no la da. Ire retrato puteori, vas a teco. Vas bai. a ber, eh, perfileo ikusi usteditze, eh. Bai, bai, numero du este, aperisango. 6J1 227 738 680. Se dice. Número ese, nada. Es. Baina dicen ahí. Bai, dicen aquí. A los, nadie más se ha engañado, eh. Bai. Bai, que si te se mate en dauden hemen, hemendken. Hau mamontzako ez da? Bai, baina. Bale. modu bat kalkulatzeko. Ez, ez. Uy netatik, ez zekin eusen bat entzute ben. Oza, uy net eta hartzak juna programi bihilo aldiz repetitzen aztin. Oin nasteren da beste samaten Eta gero bai dila, lairogei bat ezkarga ebitzat gula aztin. Lairogei bat ezkarga... Egu niruro itartin ez? Bai, hortik, segun zer da... Maniokortak indesintez gehiago. Maniokortak indesintez gehiago. Bai, zelena? Retu izaz ez buruz, baina ja... Berra uniruroen batei gure lagutxean. Puff, <güls> ostia! Eztiak, es que maniokorta... Maniokorta, baina zartu uh, ba yeah, yeah. joan gero... Bizkaiko zer retu itek azit joan, nolte beti bestetik, eta Euskal Herri baina pixka gexo zabalduan. Yeah. Ja. Gero bat je, eh, propandie... Eztiak batei zen, ez dienak batei zen. Ai behiz gaur, merri nire lehenko eh, pronamia zegu Ez Itzak hindi, bai, justu hindi, baino, normalin, gure parzatik ez daino jartzen, e, gure buri boro, gure buri. Programa honi, kamixetak ingitxinan, hankal e, urri no kamixetak, baino, apenas, apenas ez daino ez erraetan, adortatik. Txai, berko algin no egin, hanoz? Hola, merdiak. Gero, asko eta batzatzen, segun ze tematikak ikutu inaun, niko deno unena eguel, da eguel, hosti, zeitzin ze de uste bagorda? honate ontzen dio dauel temamatiktika hori justu launarte ematen? Bauel ba, leuentzen duna ez badibidez zeek eh, droga legalana. Imagina au. ez beuel ba, leure launartikste egiz. Otia, Oste atzumerdia da. Atzu merde dauel horre azein da gero claro or, Bizket hortik geixo hort eh, funttzetik eixo haizen propagandatik baino. Bueno, pero en Hondaruko ta Bergarako erratik botatzea, osailtzea botatzen. Aurtontea zen goen temporada onta, baño Bergara ondarruk parrian, usteiat, bai. bestemateke. eta ondarruk uki dibe parrian, kakainzonak ebadutuzte ja. Bai, Eta beste mate bai. On ja formulie batzuetziko ere zi gustatzen, baina bueno. Biastero iguala repetitzie batzuetzie, baina bueno, ni ustedia Horribleko ala asuntua. Hondarrunzio de erabiltze bela beste euskalkiak ikisteko. Aika, aika hartu ziren. Aika bai, bai, bai, bai. Beste euskalkiak ikisteko ta. Au. hau Beste euskalki bat zu padila jakinlego. Eskitiko te aspitiko. Da ulertu bai ondarrutarra, bai, ez erres. Señak, nik. bate guri. Ah, guri? Bai, bai, bai, bai. Barko ontuat entzule bat ebildu dik, xa bat, WhatsApp bat. Entzule lepo daudela. O ja, ja, ja. Oye, aquí. va, vea igual, gente pilgino, guaitse, ni, igual, au. Bueno, va, yo pienso pasa que bad un pato va da, pire, pasa su calde, peste su calde a tener ¿no? peste a basa que a Va, y igual, lokalen, yo, eguno, a verdad, más personal. ¿Localin? Local. ¿Tiení? local. ¿Tiení? ¿Tiení? A, gente, me da, che, lokal, le tango, se satara, eche, igual, a igual, junta, oye, Joan Calurne, ha hecho usted, ahí. Da ahí. Doen kale guztu ezela? Vale. Dakezen atxut egun bainukortan izan da? Ah, Ezke bala izango nuen bai Gero hor droga legalak eta punkismu eh? Asunto droga gohorrana eurretxun da Ahozadokokin da, droga gohorrana ez Asunto gohorrana <coughs> Lehena obiarna bazia eurretxun elkarri rekomendai yes, ez eh, Asunto gara jonan gen. punkismu eta eta, eta burruk armau ez eh? Burruk armau eta gero komuna jipixe eta no, no, no, nola bai. gauze politxetik Zea pasau guen egin, gauze gohor eta Eta tipu aduazio Foro gure fana dana eta joitxin justu loiela ezatu binean Zer, hau, zatorra Zatorra beste bat duitean Beste bat, ginean ez dutzen antxapel duen Eta tibu egizantzian, programa dena zitula, gokioera, pati dure loielotzen zenbarte Da izela Da baina arte, da baina ez azta inen berriz, da guztiak gitsunan lasai hartzeko Esan gintxuan ez gindira, lagar, gudean ez egin behar, seguramente, baina ikusten ez gure gudean Pero de xente de xente... Ekar guztango eh? Ba beha, ez zain, ez duen sorprensia seri bat ikusten nahi ez, da, bukatzen, edo derrepente bu bestea dertetzei higuel Zaino, seri da dito bihurtzei, no? Ez ba Bai ba Unati, Ba, betzatzea Eta, ez duen drogi, drogi esala, eh? Da, jendea desontat, ez atibaziok, batentzai entzet, drogi esala, lau Se dice, se dice. Se dice. Se dice. Si vas a roto Jaju. Bo. Uchiquin. Ana Haris a respectoeme. gero a zute etzin irratzaia. Eh, bai, el Barça <gurra> Bai, bai, bai. bai. bai. <gurra> bueno, kare, bai. Ni baino corta baino. dioña barça. Barcelona tiki. Ni se ni ganya Eibaldimare ba kendutia. O sea, que ura kendutia. Geurik. Ni aurregun bainukortana onde repetitzen ordutik Oza, repetitu, repetio ondek, eta toko zitzea afaltzen nintzen jarri eta geure ezagetak, kintu, oza, bai Gero, nahi beti, atentzio matitena, hemen gertatze izte, hemen, eta bai, han Minamon, saizko erratien eta bar Beti, komenta jo di jendienak, jo, parepelu ginen Da, beti Zera, ja. txiz Haa, haa, haa, haa, txiz eh Hola, soy Euskera. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Hombre, gaur, gaur tipia así así si era, en el trabajo de la gente, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, ¿eh? Ah, guay. ¡Bufo! ¡Bufo! Barca utere. <risas> eh, esto... ¡Y otro! Joder, ¿Joder, Juan, ¿Nizite? ¿Santo Inpernure? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Kontrazioan. Agendean, xati jarri berda, eh, turbonegarro jotzela gasteizen, eta ez, eeeen... Eh, jarri bat, ja. Eta ez ari jokua, oz, eze, xati, gabe, xati gauzatzu bai, xati gauzatzu bai, xati hori eta beste izan deu, a, erregetoia. Erregetoia, hori hau bai. rapen bezala, zatu gaitu gunek. Ez, parrea suntu, e, eh? igual, ne, zet ze, bizitzen, ze, baina bai, olakotako jaten beti gertatzen Itza indiak eta, ostia, pare indiak da horun, ostia, ni bailazu izan gona konturoko gabe. <gülüyor> zue, zue ire batzatzute. O nahi barri batzatzea, nahi lepo batzatzea. Bize jen. Ez gai, pare hori matai. Baina, kanpo tiken bazioa zintatzen dut zebo, que pare asko ire zutela batzera. Ba, eminte hori zion. Nahiz da higuel batzutan, momenatzen. Eta izkokuk eta bakutzen dituk, eta zein den ustea grazizieteko. Zizkojo. Izkojo. <gül> ah, hori, proba izan Esisto de bai, bai, esto tipo Bai, bueno, ordunze, ze ze, ordendi, bai, bai, bai, bai. Bueno, esas que naizen owan, eh, bizket arroza errati barruen, hola zaudeten, ba hori horrek ze matei zuen o Ustendezala. Eh, arroza errati sariek ematezio. La unzambato. Es que arraga es... no. bueno, se no lo dice, no sé Onda, senior? Ez, ba, arrozasarik ematei nadehen, higuel hankal urrini ematezioen aukeri beste irrati bat txuta Eta higuel uh -huh. arrozak ematezioen gexo kontrako ez da rexei, ba, biru programa doden leku baten, parria txukun bat montatzeko. Eta hartzaetan zebrabidea bidea bat ukitzeko, eta goizetane, ba, alabedi da bilboiriak eko produzitzeko beste produzioa eza. Parria txukun bat ikia jauliken, e, bat gure tipo programa da, programa amateo urreko zeakin, Baina beste lekutako hartu eta ordu zoze txukunetak jau leken Ose, elkarra norrek, bai, zaki bila Nei beste kalin ezaren zintziren, eh? Ostia, kerto, nopara dugu uste eta... No, barreti, indego, es, ba, horretik, boi? Claro, ahindeko, eh? Jarritiko programaten azmau indaunleko, eh? oseak Ba, jendik guztatik ziko horrega Kontra besta horretik, eh? Aitxu egin jendik Claro, gu, berez indaun lana zinden iru programatik, eh? Da, no, mamorro eta ezte jende bate, ba, programa aukeratzi, urtu dozun zeineu izan, da, ja agordana de kriston lana zara hala. Uste euskalki xeekin antzemate ala guzti ala año bai. E, bai. Bai baina kontuek osea gendi etzagi programa programat programatzen maldimako hori. Baia otomatiko da. Bueno, eskunki gainda beste gauzat zugin hor ijunitzean astran gernikaneontzan zabea da ez irrati libre edo arrosa sareko irratien movida batea. Eta han batzuk eh, topaketa sitan pontifikatzen Ba, nola itxen bertzan, o... Bat, azpetxarro baina. Azpetxarro baina. Azpetxarro baina. Azpetxarro baina. Ba, imateik. Bueno, a ber. E, nola itxen bertzan, etxe gasek, gauzek, igual, estilo libro bat, gauzek, e, ite... Bueno, hori, guk garbiak gaulea, halako konzuneik ez duela, guk obeditzen. Eta ez duela... Es pasatzean adek, arrozas harine... Itxean gau gaulea, eta itxean edontu anun, eta... Ez da lehuela arrozas harine infozazpil bat, bilboiria bat izatea o bat de contrago sta recesedie o radeshi se tio o eso diferente yo liga que diferente batzuk era nazionalea seri eh, eh, da serie su una vera info 7 desinformativo yo vera hartata info 7 info 7 no estoy en el aire Antzegu idu, eh... antzegu izo zauek infozazpi euskai erratean, guri eh, Ah, bueno, bai, claro. bai, bai, bai, bai, bai. Zena, baina, bai, bai, bai, bai. Baina, bai, bai, bai, bai. Aparte gainea, ondarruko aekak guen, eh, emezte em, sortzon hau, ez? Hori, hori. Hora, ah, ah, ondarru, ez? Ola, igual, pentsatu nahi txagonan, proba bezala, baina, igual hori aurratzen, ah, gerti aurratzen, aurratzen, aurratzen. Haber zembat, aguantatzen batu neteten. Os programaz batun eta ber minutuak baino gehia. A ber, xe, ridículo sentitze da. Aurreku usten agenda, agenda euskararen batuan emateokai gustuten Ikusten naiz. aste naiz. Incluso pensanean, incluso mentan baitentatzigarra zi programat. E, a ber, iar, se, ar, baño benetan era capaz algia no esté igual, Cristian Gustor, ni ustez ez ez. Baño, bueno, hola gausik. Eta batun, hola gausek eta gobeste ez hauteteke dir horretzi, ziel dena. Agendan, agendan daukago. Eh Povrosia, Vaijagun, Vaijagun Serda, Miguel. Eh, sacala. Oriyak, Oriyak no la dan eh, Povros pobrez, Bueno, vale, ya despariaxen. Ah, ya, momento, zay, se tendes, va. Bo, Ortia abrazo de Bidete, Tertulia Transiberia 9. En London esteu tesar, London, a Marte Retan, a Retan, Sakelin, aurre Retan. Saka el miel, está besteva, ba, pues sí, Aristotel de ba. ayer. Pobrecia, pobrecia. Pobre es que <laughs> chucha, raray. Hacemos la <laughs> es que minutos o cosa, no sabes. Venga, venga, Óscar. Ero bidai de esas pillerta en batekin. Ez bentzen depa. Esto es Jason. Eh, gero mataderun zapatun arenatatutan kamon zaude kontzertun, porrukaleko festatuk eta oh, pastartxo. Eskaiter no. pelosh. Da pastartxo na A mamá, bestesose, no, no, Drogi ale... es, era drovísco, película mala. A mamá. Drogi buruzko. de a mamá drovísco, es? Oh, y si o sea, oh, ale... oh. Arai joko egu baldogei? Et, eh, <tipasen> eta... <tipasen> o sea, geo, ardi joko ego? Ardi joko ego, orbel joko eo... ego... Orbel joko ego, hor Ja, ertendi, galderai. Abai, ba, orbel joko joan kalurit. Bai. <risas> e... Eh, Lider txat oingontan, eh, ogru eraz lan ozonak, berre, beti oztio... Orbel joko ego, eh, eta gu... Erritzen, galtze, eh, jatorroxet danak boiazte geula, <risas> eta azkoitizela Eh, ¿sosegue yo y deporte ti? Es es que ranke manga en vida pena a ti que anda bueno. Uri, ¿Sí, Eurra. ¿Está andando man etorri? Hola, con feminismo, anda lozco, sea tan descabe en la institución de Mateo. El feminismo no, no es que sea la, a ver este a ver ratis, jeje. Hori ba, yeah. eskerri asko eh temporada si de esan eh, eh tabe di biztea San Dioncha eh tabe <laughs> di biztea eh, o di o. Viastea, eh beres, ikusua dituela alkan da osea un do pasado eh biztea allá Chenino un hori urte herrion hori allá Cheno eh da 1 segundo eta ezina